اللهم ارحم صلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث حتى يتوضا البخاري رواه البخاري ketika درس الاستاذ زويكي كامل لباهدي كو شاء الله تعالى توكو تكيندليانا حديثي ذا تو تفundيشه عباداتي مبالملي كتابه كتاب جامعه الاحكام تاع المقدسي اسما الامام ketika كتابو حديثي يا hadithi ya pili akaandika hadithi iliyopokelewa na abi huraira radhiallahu ta'ala anhu usema amesema mtume sallallahu alaihi wasallam la yakubala allah salata ahadikum idha ahdatha hata yatawadda wyezimu subhanahu wa ta'ala hakubali sala ya mmoja wenu pale anapokuwa hana tahara maana yake ana hadathi ndogo mpaka atawade hii ni hadithi ya kwanza ambao tunisoma moja kwa moja katika e, katika hadith Asema mwelezaji katika e, Sheikh Al-Basam hakim arshada man arada sala, mwenye sheria ametuelekeza kila anayetaka kusali Allah fiha illa ala halin hasanatin anamwelekeza Asingie mtu ndani ya sala ila katika hali nzuri akiwa na hali nzuri wa hi'atin jamila na kupendeza la anna hasilatul baina bainar rabbi wa abdye, kwa sababu swala ndio mafungamano makubwa baina ya mje na mwala wake kwa hivyo atakiwa mje pale anapoingia katika swala aingie hali ya kuwa yuko katika hali nzuri anavoweza katika hali ya usafi katika hali ya tahara, katika hali ya mavazi katika hali zote hizi وهي طريق Kwa sababu na pia vile vile kwa sababu sala ndio njia ya kuzungumza naye Mwenyezi Mungu lidha amarah na wudu sababu Mwenyezi Mungu amemwamrisha huyu mja wa taharati fiha na awe ni tahir katika sala yake waakhbarahu anaha mardudatun ghayr maqbulah bighayri dhalik na ikawa meelezewa mja kuwa iwapo utaswali bila udu basi sala yake haitukubaliwa mpaka awe na tahara Ndiyo aweze kukubaliwa kwa hivyo pale mtu atakapokuwa hana tahara moja, moja kwa moja inakuwa swala kwa njia yote ile na kubalizia faida zinazopatikana katika hadithi hii Hadithi hii ina faida tunayopata ni kuwa an-salata al la yuqbal hatta yatatahar min al-hadathayn al-akbar wa al Faida ya kwanza ni kuwa... <coughs> sala ya mwenye hadathi hadathi ni ile sifa inamzuia kuswali Konfano mfano anajanaba au ametengua udhu ametenguwa na udhu bas munyezungu hakubali sala yake mpaka ajitahirishe kutokana na hadathi hizo zote mbili asiwe na hadathi wala kubwa faida ya pili ni kuwa hadatha wa fiha kwamba hadath hadath ambao ni chenye kuvunja au kuvunja swala cha e, chenye ikikifanyika ikiwa umetawadha ukafanya moja katika yale mambo yale kuvunja udhu udhu wako na ikifanyika ndani ya sala basi sala hiyo pia ni batili katika faida tunaipata katika hadithi hii ni kuwa mtu iwapo atasibiwa na moja katika vile vitenguzi vya udhu moja kwa moja udhu wake umechangua umetenguka hakuna lingine ni kuwa udhu wake umetenguka na iwapo itafanyika ndani ya sala mfano na upepo ndani ya sala moja kwa moja yake pia ni batil kwa hivyo atakiwa atawaze anzi tena kuswali mtu kwamba mimi niko karibu kumaliza kwa hiyo ilikuwa kia, yani e, salamu tashahudi ya mwisho tu nitoe salamu kwa hivyo swala yangu ni sawa le mpaka ili sala yake iwe imekubaliwa faida ya ya, ya ya tatu kabla ya mwisho asemma al-muratu bi adami al huna e, ilaku sudio kwamba swala yake haitokubaliwa makusudio ni kwamba adamu sihhati salati wa adamu izaiha. ni kwamba swala yake haitasifi siswa sahihi haikubaliki yani si sahihi wa adamu ijza'iha na wala haiwezi kumtosheleza haiwezi kumtosheleza vipi ni bado kwa Mwenyezi Mungu bado haja swali anadaiwa yuden kwa hivyo ili iyo deni mzigo huo umuondokee itambidi awe ni mwenye kutawadha asali ndiyo hiyo deni ipate kumuondokea <coughs> Na hadithi hii pia faida ya mwisho inasema yadullu ala ana tahara shartun li sala Kwa hivyo hadithi hii katika masumu yote imewatuonyesha kuwa katika masharti makubwa ya suala ni tahara. Katika masharti makubwa ya sala ni tahara ikiwa huna haraka kuna hadithi ambayo kombe ni ya tatu nayo pia ni fupi kama hiyo tu anasema bin amrin amr al-as wa abi huraira wa aisha ta'ala anha qaloo, rasulullah sallallahu alaihi wasallam walil lil nar katika hadithi ya mama ya bin amrin, bin al na abi huraira na aisha radhiyallahu ta'ala anha Hawa watatu katika ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walimsikia wanasema tulimsikia Mtume sallallahu alaihi akisema alisema nini Mtume sallallahu alaihi wasallam waylun lil aqaabi minan wa yule ambaye ni mwenye visijino vikavu wataingia motoni wale wao wenye visigino ambavo ni vikavu wataingia motoni hapa katika maana ya hadithi hii ya mseeb akasudia alwailu ni adhabu ni adhabu na maangamivu. sawa adhabu na maangamivu itampata mtu ambaye alaqab ambaye kwamba ni mwenye kisigino hiki na ye ni mtu ambaye anayokusudiwa ni mtu ambaye yeye hakupata akutawadha ha vizuri sehemu katika kisigino chake au katika mkono wake au katika sehemu zote zile vikati fi vya viungo veuzu ya maji asema katika maana ya hadithi hii asema katika maana ya hadithi hii النبي صلى الله من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه anahadharisha mtume صلى anatoa onyo katika mtu kupuuza na kucheza cheza na jambo la wudhu udhu ni kitu muhimu sana kwa sababu kama tulivyotaja ni sharti katika masharti ya sala asa asema ahimiza Mtume Muhammad watu wasifanye mchezo na sala la la, la, la, la udhu na kupunguza punguza ndani yake wayahutu ala al'itina bi'itmami bali anatuhimiza tuichungie tuone kwamba imetimia Kila kiungo ulioambiwa kioshe kimeshika maji chote. kimetimia na maji chote vizuri wala kana mmoakheru rijili galiban la yisir ilihil ma al na ilipokuwa kisigino mara nyingi haipati maji kwa watu wanoharakisha kutawadha katika kisigino nyuma ya, ya, ya, ya ilicho la mguu la kifundu cha mguu huo mara nyingi haipati maji kwa watu wanoharakisha mtume akataja hapo kwa kuwa mara nyingi hutokea hilo kwa watu wengi akawa anasema <coughs> akasema Mtume M sallam fayakunu al fi at-tahara sala amaalun ni jambo ambalo linakuwa linasababisha mapungufu ndani ya sala ndani ya tahara na sala akasema Mtume Muhammad sallam anna al-adhab munṣabun alayhi kwamba adhabu itamwagikia itamiminikia huyo ambaye amefanya kupuuza na kutokutia makini katika udhu yake katika faida tunazozipata ni faida Ta, tatu ya kwanza nasema ni lazima ni wujub ni lazima si khiyari lazima muislamu awe ni mwenye kutia umuhimu katika viungo vyake wa wudhu wa atamu aliqlal bi shay'in nawala asipuze katika chochote katika viungo vya kuwudhu katika kuvyosha na imekuja nasi ya hadithi ikataja Khususan nyayo mbili lakini viungo vyote vya udhu maqisatun alaiha ma wujud nususin laha viungo vingine vyote vinafanya nini vinahusika vinahusishwa katika katika katika swala hili la kupuuza katika kutimiza udhu kwa mfano tukiangalia uso ni kutoka mwanzo wa nyele mpaka chini ya kidevu na kutoka sikio hadi sikio. Ukakuta mtu anaosha katikati hapa, hiyo amepunguza. Wengine katika mkono mpaka vifundu vya mkono viko ndani ya udhu, anaosha akifikisha kwenye haja kifundu, kifundu chote kijaapata maji vizuri, maana yake amekosea. Kwa hivyo katika viungo vyote genu... vya Kunaazo hadithi zilizokuja kwa hasa ya, ya viungo hivyo lakini hadithi ya kombe imekusanya viungo vyote na kuonya katika hilo ni hadithi hii pamoja na kuwa iliyotajwa ni nyuma ya kisigino tu lakini viungo vyote vinaingia katika tishio hili katika hatari hiyo Alwaidu shadid lilmukhil fi hii nehia inaonyesha kuna tishio kali kwa mwenye kupuuza katika udhu yake kwa iwapo na mtu mara nyingi utaona watu wanakwenda kukutawadha ikiwa e, imamu yuko katika e, rakaa ya pili basi mtu afanya haraka haraka akaosha kwa sekunde kadhaa chini ya chini ya dakika ashamaliza kutawadha mara nyingine kwamba bwana huyo ametawadha vipi amekuja baada yangu ametawadha amemaliza na ameingia naam huenda ikiwa imetimiza udhu wake akaosha viungo vizuri na aina katazo si ikiwa ametimiza viungo akahakikisha kwamba kila kiungo maji vizuri basi hamna neno lakini haraka hiyo mara nyingi huenda ikachangia mtu kutokutimiza udhu kama inavyotakiwa jambo la tatu ambayo <coughs> faida <tutumisa> ya <tumisa> mwisho <tumisa> anasema <tumisa> analwajib fil rijlainil ghasl fil wudu wajib katika migumiwili ni kuosha hapa ataka atakakutuwambia kuhusiana na masala ya mashi'a mashi'a wao kwa wa, wa, katika kutawadha wanaosha viungo vyote lakini ukifika kwa miguu huosha upangusa miguu si ndani ya soksi, wala ndani ya hufain Hupanguza juu ya miguu direct kwenye ngozi moja kwa moja na hii ni mukhalafa hii si sahihi na wametegemea nini wametegemea kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema idha qumtum ila salati fa idha qumtum ila salati mtakaposimama kutaka kuswali basi osheni nyuso zenu faghsilu wujuhakum uso zenu wa aydiyakum ila almarafikni mikono yenu mpaka vifundoni wamsahu bi ruusikum kisha mfuthe vichwa venu hapa katika kiluga amesema bi ruusikum mfuthe ba hapa herfi ya ba ni ya kuambatanisha biruusi kum ba iliyo katika neno hilo ni ya kuambatanisha imesababisha neno hilo e, ruusi ikawa kasra ukiangalia katika neno la kwanza ilikuwa ni wujuhu idha salati fasilu hakum, njuso zenu fatah. Hakum, wa ikonafa zote mbili kwamba hizo zimekuja kuoshwa lakini kichwa akasema birusikum futeni hivi chwa venu. hii ni biru pia bada ya kilugha akasema birusikum pia baada ya hiyo imekuja waarjulukum yani ujirani wa neno hili na hili hakusema miguu yenu amesema tu kwamba waarjulukum usahihi aya inasomwa inasomwa kwa fathhi wala si katika kasra wao wakasema kwamba ni kasra kwa sababu ha, ilo neno hilo la kuosha halijarudi tena yaani neno la kuosha limesemwa mwanzo kisha ikasemwa ni uso na mikono wala haikutajwa nini miguu uende itakuwa ni ugumu kufahamu al-muhim e, wakasema kuwa hapa ilokusudiwa ni kufutwa kwa hivyo sisi tunafuta naambayo ni kinyume kwa sababu hadithi zilizokuja za kupangusa juu ya hofu mbili ni zaidi ya hadithi 100 kupangusa juu ya hofu mbili na Mtume sallam alipokuwa anataka ku, anatawadha anataka kufuta juu ya hofu mbili hofu ni soksi ama e, ni socks ama b, b, yani hofu ya e, soksi ya ngozi ama soksi ya kawaida au bandeji kwa mtu aliyenajiraa <coughs> au bandeji kwa mwenye jeraha anafuta juu yake naendelea kusali, kwayo anaweza kutawadha nusu anga kisha kafuta jira kile kiungo akawa ni mwenye kuendelea na sala yake wala haina tatizo. Lakini si kwenye ngozi moja kwa moja, kinyume na mashaa. Si kwenye ngozi moja kwa moja na mlango huo utakuja tutazungumza kwa urefu wakati wake. Al-muhim hii ni hadithi ya kuonyesha kuwa, eh, mtume alipotaja alipotaja kisigino kwamba eh, kilicho parara alimuona mmoja katika masahaba ametoka kutawadha na ikawa katika mguu wake bado kuna mpararo fulani ambao waonyesha wazi hayojichukua na maji ndio akasema hadithi hii wale hao waliona mipararo kwenye eh, kwenye vyao watapata moto ndio wakawa akawa ni wenye watu wanazingatia hivyo hiyo ya kuonyesha wazi kuwa rai ya mashia ya kuwa wanafuta kwenye ngozi tu moja kwa moja siisahishi. si sahihi si sahi kwa sababu mtume yasema kwamba wao wale kwamba maji haikusibu nyayo zao kwa hivyo tunaosha miguu wala hatufuti miguu na hoja yao ni kama kwa sababu mafundisho ya mtume na maswahaba iko kinyume kama khalaful al qiyas almustaqim bi anna alghsla arrijlayn kwa hivu, يعني قولي هذا ضعيف ان شاء الله تعالى تكوني هapo katika darasa kesho tungea katika hadithi ya ne ni darasa ya baada ya asiri insha Allah maghrib au isha tungea katika darasa ya nne barakallahu fikum subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wasalamu